а я багато на світі прожила. Видиш, у селі нема ані одної мої верстачки. Усі верстаки навіть молодші вже вивмирали. То хочу відбути свої останні години на цім світі по розумові. Ти знаєш, дочко, коли я була молодша, я просила Бога і за те, і за те. То хустки файно їй хотілося, то доброго приплоду, то зятя совісного, то здоров'я, а то цементу на хату тонці не ставало. А тепер лиш прошу легкої смерти. Нічого не хочу, лиш легкої смерти. А її треба заслужити. У молодості про це не думаєш, а потому буває запізно думати. Дивися, філіпчачка лягла спати і не прокинулася. Мала слебе серце і ні дня не лежала. Та за таку смертичку у чергу треба ставати, як тепер за милом. Але вже як Бог розпорядиться, йому звідтам видніше, хто яку смерть заслужив. А тебе хочу просити про друге. Я це дітям казала, але чи спімноть у біді бабинські слова. Ото кажу тобі, якби в разі чого домашні не додивилися, і я умерла без свічки, та не забудьте передати мені на той світ свічку. Мало що може бути. Можу у сні умерти. Може дома нікого на ту годину не бути. Все може бути. Але свічку передати – передайте. Та як будете передавати, то добре думайте ким. Передавайте кимось добрим, незабутливим, таким, на кого є точна надія. Бо як Катеринка Василя Миколаїшеного умерла без свічки – то яким щасі свічку передавали покійним Дмитром Калиняковим. Поклали йому у трону ще одну смертевну свічку. Сказали, би передав на тому світі Катеринці. А він покійничок вадився з нею все життя. Знаєш, як ото по сусідству буває. То кого -то не ту курку потопче, то сусідська корова конюшина в городі щепне, то діти садовину обірвуть до часу, то баби. Маже себе, яку брехню пустять, ну то й не передав Дмитри Катеринці свічку, забув або що. Може, загубив із страху, як на брамі раю став. То вона, сирота, хоронить, усю фамілію замучила з того світа через тоту ту свічку. Мучила доти, поки не вмерла Василина з Кривулі прицінь, і не вмерла, машина в потоці вбила». То покійничка, видко, таки донесла катеринчину свічечку, меже ангели, чи де там вона тепер ходить. Ну, Катеринка то й лишила у спокої фамілію, а то була непорадна година. Нема гірше, як покійних живих мучить з того світа. Нема гірше. А як уже умру, то онуків не пужайте дуже. Однаково вже не встану, а діти будуть таїти зло на мене, що баба перепудила їх смертю. І так життя їм нелегке тепер прийшло. Про смерть скажіть їм без плачу і без голосіння. Бо то за тими плачами нічого не чути розумного. А якби котра з вас була перед злогами, видиш скільки у фамілії молодих невісток, щоб не йшла до тіла, аби не перепудилася, бо все може бути, тіло може бути не дуже файне, а набереться страху, дитину мертву потім може вродити». До тіла тяжкій жінці не конче йти. Надивилися діти й онуки, і невістки на бабу за життя. Їм стане, я безгадувати. На подвір'ї роботу їм дайте, межі люди пустіть. Най на файних людей дивиться, котра тяжка, аби дитина була файна. Якби хто в далекій дорозі був, не зривайте з дороги. Семена Данелищиного викликали були з дороги на похорон його вуйка, а Семен був шофером. Горіхи в Мурманськ віз, то довіз лише до Москви. Там горіхи лишив на продаж, а сам за руль і в село. А їхав видко скоро. То вже два мерці було у фамілії одного тижня. І гроші за горіхи людські по тому так і не знайшли. Де його в Москві шукати? Та навіть як хто знав, то притаїв грошики. Другому смерть як війна. Легко нажитися чужим мозолем. Так що одна біда потягнула другу, то кажу тобі з дороги не зривайте нікого, уже однаково мене не підойме. А тим з фамілії, що у місті живуть, то телефоном не бийте, як у дзвін, у страх не вгоніть. Скажіть спокійно, так і так, баба, Юстина, умерла земля і пухом і царство небесне. Ані щоби захлиналися у телефон, щоб людина не зрозуміла, хто умер. Чи мама, чи рідна дитина, чи сусіда, чи старосвітська баба. Інколи, дочко, не говоріть при житті дурниці про смерть. Як маєш щось сказати, дурне, візьми у рот води і трохи потримай. Тоді, дурне, мене скорше. Бо видиш, Іван Петриків. Не проти п'ятнички святої будь сказано, якось п'яний говорив, як у дурному розумі. Каже, мені як умру, все вже однаково буде, а хоч би у шансі валятися, а хоч би де інде. У таку хвилину сказав покійний. Іван умер на другий день після Петра Павла. А дощів тоді було не то, що тепер, жменька. Дощ не ставав перед тим три добі. Світа не було випвано. Ну, а й добре, дощ став, Івана з Кривулі везуть ховати, а везли до села Фірою, бо то така грузька дорога була, що чоловік міг би втопитися в болоті. Було, як було, вже майже підходили до села, а перед самим поворотом заєць коням перебіг дорогу коні, схарапудилися та пішли галопом, труна перевернулася. Думаєш, не шукали Івана по обочинах у болоті? А усе винен, дурний язик. В таку хвилину сказав пусту гадку. А то, дочко, як маєте щось дурне сказати, наберіть у рот води. Бо то не лиш Іван скривулі мав таке після смерти. Параска Гаврилікова покійниця. Так уже нажилася й своїм корнилем, що куда там, що був охочий до чужих жінок. «А що до горівки, Господня, твоя воля! Параска не раз свариться з корнилем у себе перед хати на подвір'ю, а півсела чує».